Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammedin wa alihi wasahbihi ecma'in. Allahumma yassir li amri wa eshlah li sadri wa halli li 'uqdatin min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam tana inna anta hakim. Her şeyden önce Allah subhanahu wa taalanın e, nimetlerine ne şükretmek lazımdır ve qul unutmalı değil ki Qul nə qədər çox Allah s.ə.q. nimətdən üçün edərsə, Allah s.ə.q. ona bir daha da artırar və həminçində Allah s.ə.q. nimətlərindəndir ki, biz bu Ramazan ayına yetişmişik və Ramazan ayında hər bir qul yəni bazarlığı qədər çalışmalıdır. Allah s.ə.q. rəhmətin qazansın, məxfurətin qazansın, bağışlanmasın qazansın və bunun üçün də qul, yəni Ramazan boyu ə e, bacardığı qədər in yəni, ibadətini artırmalıdır. Yəni elə bir ki e, dünən bugünkündən çox əməl etməlidir. Sabah bugünkündən ki hər gündə olan boşluqlarını növbəti gündə əvəz etsin ki, yəni Ramazandan sonra o, o bağış, başqaları kimi e, bağışlanlardan olsun. Yəni o kəsilərdən olmasın ki, Ramazanı boş və tufeyli keçirdilər. Yəni Ramazanda anca onların acırığıları qaldı. Ancaq ə, o kəslərdən olsunlar ki, kimlər ki, Ramazanı lazıməncə, layiqəncə yerinə yetirdilər və Allah subhanətə alanın əff etdiyi, məxfrət verdiyi qullarından yəni, olsunlar. Və biz ə, kesən dəstə artıq, ə, demək, Herakilin yəni, hədsinə başlamışdıq və Herakilin hədisində Ə, kesən dəstə qardaş da xəbər etdi ki, bəs ə, orada biz ayə işlətdik ki, onlar, yəni Peyğəmbər s. öz ə, ataları tanıdığı kimi tanıyırlar. O xatadır. Ayətdə isə ə, belə deyilir ki, <gülüyor> <gülüyor> Onlar ə, Peyğəmbəri tanıyır necə ki, öz övladların tanıdığıları kimi. Və həmsin orada biz ə, rafizlər barəsində deyəndə ki, bəs onlar... Ə, ibrahim İb əleyhissələmə etdikləri ittiham kansı ki, ki o ittiham onlar etiqad edirlər ki Cabirə əsəlam xata eliyib Cabirə əsəlam vəhyi gətirib və gördü peyğəmbər sallalləm e yaşdıdı, Əli balacadır və qorxdu ki, Əliyə vəhyi vəs Əlidən alacaqlar və sonu verdi Məhəmməd peyğəmbər sallalləmə və dedi ki, bunların bu ehtiqad həqiqətdə, yəni Quran kərməz idi. Çünki Quran-ı Kərimdə Allahu Subhanahu ayədə buyurur ki, deyir ki, "Lə yə'sunu Allahu mə'aməruhum və yəfə'alūna mə yü'marun. Onlar Allahu Subhanahu-nın əmrlərinə asi olmazlar və əmr olunduqları qeyli əmr olunduqları əmri onlar, yəni yerinə yetirərlər. Və bu baxımdan da ə, biz qeyd etdik ki, rafizlərin bu etiqadı, yəni batil, yəni etiqaddır. Və sonra biz hədisi ə, demək olar ki, bitirdik o yerdə ki, hansı ki Herakl dedi ki, Əgər ə, bu adam yanında olsaydım, ona hidayət etsəydim, yəni o bir özə olsaydı, mən onun ə, qədəmlərinin, yəni pəncəsinin, əyaqlarının, yəni duyardım. Biz bu yerə diyanındıq və bu indi inşallah Allahın izni ilə ə, hədisi yəni, bitiririk. Və sonra isə hədis ravisiyyəni, Abu Sufyan buyurur ki, ثumma dağ bi kitəbi Rasulü İllahi sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu Sonra deyir ki, Herakil Peyğəmbər s.ə.v. ona göndərlər məktubla gələn şəxsi çağırdı və məktub ondan aldı və o ə, artıq məktubu oxudu və məktubda deyir, belə şeylər yazılmışdı. Bismillahirrahmanirrahim, rəhmili və rəhmətdir Allahın adı ilə. Min Muhamməd Əbdillə və Rasulü ilə Herak-ı Adimur. Deyir, Allahın qulu və elçisi olan Məhəmməddən deyir, ə, Rumun böyüyünə. Yəni orada demədi e, Məlik Rum. Sultan Rum, yəni Məlik Sultan demək, bu həqiqətdən necə şəhsələ qeyd etdiyi kimi İslam gələndən sonra artıq o vilayət itir. Ha, bir dövlətə İslam gəlirsə, yəni onlara dəvət edir, onları İslama çağırırsa, artıq o dövlətin mülklüyü, valiliyi, sultanlıq itir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v bunu bilər, bilir və Peyğəmbər s.ə.v onun olduğu mövcud vəziyyəti alçaltmamaqdan ötürü, bu da dəvətin üsublarındandır ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v ona deməli ilə məlik Rumun məlikinə, dedi ki, azim Rum, yəni Rumun böyüyünə, yəni sanki orada olan, e, sakinlər üzərində böyük olan Rumun, yəni böyüyünə. Sələmun alə ittəbəl hüda. Allahın salamı onun e, haqq yolunu ittiba edənlərin üzərini olsun. Və bu salam da biz bildiyimiz kimi, yəni e, qeyri-müsəlmanlara verilən salamdır. Yəni, müsəlman müsəlmanla qarşısına deyir ki, əssələmu əleykum deyir, Allahın salamı və sizin üzə, üzərinizə olsun. Anca Peyğambər Səlam burada isə onları nə deyir, sələmun alə mən ittəbəl hüda. Yəni, Allahın haqq haq yolu, yəni onun, ə, Allahın salamı onun yolunu ə, necə deyərlər, ittiba edərlərin yəni, üzərində olsun. Və sonra Peyğambər Səlam buyurur, əmmə əbəd və sonra fəinnə ədvoka bi dəəyyət el-İsləm deyir, mən səni İslam çağırışı ilə çağıram. Yəni, mən səni İslama çağırıram. İslam dəvəti ilə səni çağırıram. Yəni burada deməkdir ki, mən səni öz mənhacimə, öz yoluma, mənim getdiyim yola, mənim etiqadıma, mənim məzhəbimə, mənim məsələkimə, mənim e, qövmə, bu belə şeylərdən. Fərsam nə dedi? Deyir ki, "İnni in aduuka bi da'iyati l-islam." Mən səni İslam çağırışına, yəni İslamın dəvəti ilə, yəni səni nəyə çağırıram? İslama. Yəni İslamda nə əmr olunursa, nə qadan olursa mənsin həmin bu İslam'a çağırıram. Əslim təslim. Deyir hidayət ol, təslim ol, salamat qal. Yəni bu e, müsəlmanların e, kafir dövlətlərində e, necə deyirlər? Etdikləri, yəni dəvət çağırışlarıdır ki, yəni ham bilir ki, əgər müsəlman e, kafirlərə qarşı cihad olan vaxtdır, birdən birə gedib kafirləri qırmırlar, nə bilim, dağıtmırlar. Əvvallah onlara üç gün müddətində dəvət apı alır, üç gün müddətində onlar İslam təbliğ olunur, onlara İslamın qaydaları, şərtlərə başa salınır və sonra isə onlar bundan üz döndürər, əlləsə artıq onlara yəni, döyüş, yəni elan olur. Və Peygamber səndə buyuruyor ki, əslim təslim, yəni təslim ol, salamat qal, yuqtik Allahu əcrətə marrat eyn. Der Allah səni sən əcribi iki dəfə beysin, yəni iki qat artırsın. Bu iki qat Peygamber səsan bu sözündə bəzi şəhsilər dedi ki, E, Peyğambəsən bunu o əhli kitabda deyənə demədi. Çünki dedir ki, e, bəzi şəhslər rəyinə görə o insanlar ki, öz dinlərin dəyişiblər, onlara iki qat sevab yoxdur. Yəni, kimsə əvvəl, tutam ki, İsa Aleyhisselamın vaxtında hidayət olubsa, e, İsa Aleyhisselamın iman gətiribsə, sonra İsa Aleyhisselam öləndən sonra, neçə yüz ildən sonra onun dini, E, ə sonra neçə sonra təzən təzə nasranı olubsa, bu artıq İsa əleyhissalamın yolunda olan demək deyil. Ona görə də iqdad əcri demək olmaz. Və baxın, indi niyə görə peyğəmbər sən buna dedi ki, sənə iqdad əcri verilsin? Ona görə ki, bunun hidayəti ilə onun qəvmininin hidayəti əsaslanacaq. Yəni bu e, böyük rəhbəri hidayət olsa, onun hidayəti təsir edəcək onun əlin altında olanlara. Amma İbn Həcər rəhməhullah başqa şəxslə ki, xeyr, burada məqsəd məs Ə, nəsrani olmasındadır. Amma o ki, demək ki, o dəyişiləndən sonra hidayət olub. Buna ikiqat həzir yoxdur. Bu barədə deyir, bizdə açıq-aça açıq açıq dəlil yoxdur biz onunla yenə yəni danışaq. Əsl odur ki, bu nəsrani idi və o nəsranilik dəyişiləndən sonra nəsran olmuşu. Amma baxmayaraq ki, o ə, dəyişilmiş nəsraniyyəni qəbul etmişsə belə, o əhli kitaba nisbət olunur. Və əhli kitab barəsində də Peyğəmbərim dediyi kimi onlar ikiqat Yəni e, səwab qazanmaq İslam'a gələndən sonra. E, sonra Pəyğəmbər buyurur ki, "Feyn təvəlet efeynə aləke ismel ərisin. Əgər isən üz döndərsən, bütün ərisinlərin ismi, günahı sən üzən olacaq." Ərisinlər də burada, yəni işlək gövüm deməkdir, işləh cəmaət deməkdir. Ora aiddir e, hər bir iş görən fəhlələr. E, ondan sonra e, hispas işində işləyənlər, dəmirçi, yəni nə işçilər varsa, çünki e, o vaxtı Rumun əilətində olan bütün insanların çoxu, demək olar ki, əkin biçinci ilə məşğul olurdular. Mal qara saxlayan var idi, heyvan saxlayan var idi, əkinçi məşğul olan var idi və baxımdan e, Peyğəmbərsəm onlar, e, Herakilə onun camiatını məhz Əkinçilər kim fəhlə qismində e, deyir ki, əgər sən yüz döndərsən, yəni sənin, e, sən üzər və həm sənin günahın, həm də sən əlinin altında olan zəhmətkiş fəhlələr ki, var əkinçilər, maldaqla məşru olanlar, onların günahları sənin üzərində, üzərində olacaq. Sonra Peyğəmbəsən bu ayələri deyir. Ya ehlel kitəbi, ta'alu ilə kəlimətin sawa'an beyninə wa baynakum an la na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallufu faqulu ishadu bi'anne muslimun. Yəni Əl-Əmran 64-cü ayəsidir ki, yəni peyğəmbər (s.ə.s) ona, yəni buyurur ki, Allah (s.c.s) bu ayəti məktubda qeyd edir ki, ey kitab gəlin bir haqq Sözün ətrafında cəmləşək. Hansı ki, haqq söz sizin və bizim aramıza haqq olsun, ağdül söz olsun. O sözlə nədən ibarətdir? Gəlin, biz Allahdan başqa heç bir şeyə, bütlərə, ağaclara, qəbirlərə, insanlara ibadət etməyək. Və heç bir şey Allah subhanələ şəriq qoşmayaq və bir-birimizi e, Allahdan başqa e, bir-birimizə rəb tutmayaq. Yəni, rəbbimizi qoya-qoya biz bir-birimizi özümüzə rəb ses bəyək. Və sonra Allah Osmanlı buyuruyor ki, əgər onlar bundan üz döndərsələr, onu da ey müsəlmanlar, siz onlara deyin ki, siz şahid olun ki, yəni biz müsəlmanlar, yəni biz E, sizinlə bu araya gələndən sonra, bu sözümüzü əhdə eləyəndən sonra ki, Allahusmanı heç nəyə şəriq qoşmayaq, təşə Allaha ibadət eləyək. Bu bir sözün ətrafında e, birləşəndən sonra siz yenidən gedib Allahdan başqasının özünüzə şəriq qoşacaqsınızsa, bir-biriniz özünüzə rəb tutacaqsınızsa, onda ey müşriklər, ey kafirlər, şahad edin ki, yəni biz müsəlmanıq, biz sizlərdən yəni deyilik. ثم أبو سفيان بيريكي فلما قال ما قال ففرغى من قراءة الكتاب كثرة عنده السخف وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلنا لأصحابي فقلت لأصحابي هنا أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقفا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام Sonra bu Sufyan buyurur ki, çünki bu o vaxtı müşrik idi, kafirlərdən idi və buyurur ki, nə vaxt ki, e, e, deməli Herakl öz məktub peyğaməsini ona yazdığı məktubu oxuyandan sonra, məktubu qutarandan sonra deyir onun yanında deyir söz söhbət qalxdı, söz söhbət qalxdı, səs-küy qalxdı və deyir biz onun yanından çıxartdılar. Və sonra mən deyir dedim ki, öz e, cəmaatıma, yəni mənim yanında olanlara dedim ki, artıq deyir E, bu Peyğəmbərin, yəni Məhəmmədin e, s.ə.v-in artıq əmri bunlara zahir olub. Yəni Peyğəmbərsən Peyğəmbərləyə bunlara deyəsən bəlli olur. Və bunlar, bu Herakl deyir, bu boyda Rumun böyü Peyğəmbər s.ə.v-i qoxdur, çəkindi. Və deyir, Əbu Sufyan deyir ki, və mən deyir, öz deyir, mövqifimdə, yəni öz e, Yolumda, məsləkimdə var idim, yəni bu niyyətimdə var idi. Hətta deyir, Allah subhantala mənim qəlmə, İslamı yəni, daxil elədi. Yəni, Abu Sufyan ə, baxmayaraq ki, Peyğambəlisən ədavət göstərirdi, döyüşlərdə iştirak eləmişsin ki, Bədir döyüşün əsas səhəbkəri məsələ Abu Sufyanın apardığı yəni, qafilədi. Yəni, hamı bilir ki, Bədir döyüşü də Ramazan ayın 14, bugün deyil 14 deyəsən, Ramazan ayın 14-ü yəni, baş verib yo ikisi. İslam-ı eksi. Amma xulası odur ki, yəni Bədr döyüşünün başlanma səbəbi də məhz Abu Sufyanin, yəni Carbalinin e, ucbatından olub. Və o biri döyüşdə isə Uhudda da iştirak edilib, başqa döyüşlərdə də iştirak edib, hətta e, Məkkənin fəthində Hidayət yəni olana qədər. Və e, sonra isə İbn Natur buyurur ki, Sahibu ilə və Hiraqil Əl-Nasarə Şam yəhdəthu ənn Heraklən Herakləyin qadimi ilə asba xabithun nəs. Sonra İbn Nətur, hansı ki o e, deməli Heraklən yoldaşı, yol yoldaşı idi, sonradan bu insan islama gəlir. Yəni bu rivayətdə həmin bundan, yəni rivayət olunur. Buyurur ki E, o zaman deyir, Herakl deyir, ilə, yəni e, Fələs Qudsə dönəndə artıq onun nəfsində dəyişikliklər var idi. Yəni, bu onun ən yaxın idi, onların bütün əhvalını, xəbərlərim bilir və deyir, onun nəfsində artıq e, dəyişikliklər var idi. Fəqələ bəğdu bi tariqəti, qad sən qazına heyətəkə. Və bu o yolda getdiyi müddətdə bunun bahalını görəndə bəzən onun yol yoldaşları deyir ki, biz artıq sənin bu heyətini, yəni bu sənin bu görkəmini nəsə e, yəni, gəlməyən bir hal. Yəni nəsə baş verirsən də. Qalebin Natur <gülüyor> vakan Herakl hezən yandırufinducum. Və ibn Natur deyir ki, Herakl deyir, e, ulduzlara baxan idi. Yəni o, ulduz falına bir söz desək, yəni düz ulduz falı indi bizimkilər kimi deyil, bizimkilərin indiki ulduz falı, yəni eyni epizodlardır, sadəcə gündəli yerini dəyişirlər. Yəni elə bir xəbərlər deyil ki, o xəbərlər həqiqətən o insanların birində olmalıdır. Yəni həm bilək insan işə gedir. Yəni e, gör bunları, bu falı 20-ci əsrin, yəni falıdır ki, yəni, falda ofislər, bizneslə danışırlar, amma əslində Belə bir şey, yəni, köy keçmişdə olan yəni, ulduzların e, falları, ulduzlara e, bu nücum məsələsində inananların məsələləri yəni, bu cür olmayıb. Bunlar səhəcə bugünkü dövrdə sırf, yəni, hilədir ki, camiatı, yəni, alladırlar. Və İbnatur deyir ki, e, Herakil deyir, ulduzlara, yəni, baxan idi, yəni, e, kahinli ilə başı çıxan idi və deyir, e, Fəqələhüm hi nəsəlehu in rəəytu ləylətehī nəzərtu fi nucum məlikəl Dilməndir artıq dünən gecə ə, ulduzlara baxanda gördüm ki, yəni sünnət olunmuş, yəni xitan olunmuşların artıq sultanları çıxıb məlikləri peydo olub. Fəmən yaxtatun min hadil və soruşur ki, bu ümmətdən də kim xitan olur? Yəni ümmət deyəndə o vaxtı İslam ümməti yox idi. Daha doğrusu bizim bu İslam dini yox idi. Şək odur ki, müsəlmançılıq vardı. İbrahim əleyhissalimin özəl imsalması. Sadəcə bu şəriətlə, bu əqidə ilə, bu əməllərlə ilə İslam şəriəti tanınmırdı. Bu baxımdan onların bildiyi ümmət ə, Yahudili və Nasrani yəni ümməti idi. Və ə, hər ağılda soruşur ki, Yəni, bu ümmətdə xitan olan, yəni, sünnət olanlar kimlərdir? Dillə isə yəxtədən illəl-yəxudu fələ yuhumən nəkə eşənuhum. Bu ümmətdə deyil, yəxudilərdən başqa heç kəs xitan olunmur. Bu da onu göstərir ki, xitan olunmaq təhsil İslam dilində deyil, həmçinin İslamdan əvvəlki dinlərə də mənsub olan bir əməl. Hətta İbrahim ə.sələm necə səhiyyətcə gəldiyi kimdi, dir ixitanə e, İbrahim əleyhissəlam və 80 sanə. Dir İbrahim əleyhissəlam dir xitan olundu, xitan olundu və onun ömrü 80 yaş idi. Yəni 80 yaşın artıq, yəni Bu da onu göstərir ki, insan islama gəl gəlsə belə, e, xristianların, yəhudilər biz hədisdə göründüyü onlar yəni sünnət olurlar. Hətta xristiyanlar ger yaşında hidrət olsalı, isxama gəlsələr də belə, onlar sünnət olunmalıdır. Çünki bu e, bu sünnət olmaq təhsilə bizim deyil, bizim əvvəlki dinlərin də mənsub olduğu bir yəni əməldir. Və ona deyirlər ki, bu ümətə yalnız və yalnız e, Yahudurə xitanı olunur və deyir onların işi səni belə də qorxudub çəkindirməsin. Vaktub ilə mədəni mülkə fə, fəyəqdulu mən fihin minəliyahud. Deyir, göndər, deyir, öz sultanlığın bütün əyalətlərinə məhdub yaz. Yəni, nə yahudi varsa hamısını, deyir, qırsınlar. Əgər qorxusansa ki, xitan olunan e, peyğəmbər, məlik, sultan çıxıb, o da yahudilərdəndir. Göndər, məhdub, nə yahudi var hamısını qırsın. Deyir, buradan o faydanı e, gətirmək olar ki, e, bu e, yahudilərin bu, e, etdikləri bu azğınlıqlar, onların bilə bilə öz peyğəmbərlərin qətli yetirmək, yəni küfrlərində o inadkarlıq, yəni tarix boyu düz biz bu Heraqı, yəni peyğəmbər zaman vaxtından olan qıssadan xəbərdarıq, ancaq biz bir az tarixə baxsaq görərik ki, hətta ondan da əvvəl yahudilər doimən əziliblər, qırılıblar. Hətta müasir ə e, tariximizdə də Alman faşistlərinin, yəni yahudilərin neçə milyon yahudunun qətlə yetirilməsi, yəni bu onu göstərir ki, həqiqətən də onlar o, o bu azınlıq, bu inadçalıq üzbatından daimən Allah Sübhanən Quranda dediyi kimi onlara daimən bəla ilə, düçar olub, bəla ilə düçar olurlar. Efə beynə muhum alə əmrihim utye hiraqul biraclun arsela bihi maliku qassan yukhbiru an sallallahu alayhi və sallam. Herakıldır bu arada olan zaman artıq deyir ki, Xassanın e, məliki, Xassan də Rum əyalətlərindən birinin, yəni sultanlığı idi, bir oradan bir nəfər adam gəlir və Peyğəmbər sasəm haqqında olan xəbərləri çatdırır bunlara. Yəni, Peyğəmbər artıq izhar olub, artıq imanı gətirənlər və s. Fələmmə istəxbərəhu Herakulun qalə idhəbu fanduru əmuxdətunun huvə əmlə və deyir, e, xeyra qalıb xəbər çıxandırır, xəbər göndər gedin, baxın görün, həmən insan xıtan olunub yoxsa yox. Fənan dar ilayhi fəhaddəthuhu annahum muxtatun və baxdılar ki, bu həqiqətən də sünnət olan xıtan olub. Vasəlu annanil arab fəqaluhum yaxtatun. Və soruşlar ərəblər haqqında dedi ki, bəli, ərəblər də deyir xıtan olur. Yəni xıtan təkcə e, yehudilər xastil, hətta İslamın əvvəl e, ərəblərin də E, xas, yəni, sifətlərindən idi, əməllərindən idi. Bu da onu göstəririk ki, onlardan, e, ya, ə, ərəblərdən, e, necə biz kitabın əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, yəni, Mubarakat ibn Nofəlin vaxtında olan kimi, bəzi qisimlər, e, İbrahim ə.səm dinində olanlar da var idi, bəziləri nasilaniyyə çönənlər də var idi, az bir hissəsi yahudiyyə çönənlər də var idi və az bir hissəsi də, yəni, e, demək olar ki, bütülər, sonra e, ağaclara, qəbirlərə düz qəbirlər yox idi onların dönə, əsas onların dönə bütünlərdir ki, yəni bunları istəyir şeyləyənlər var idi. Yəni, belə desək ki, Ərəblərin dini vəziyyəti İslamdan qabaq, həm yahudilikdə var idi az bir hissəsi və bir hissəsi, o az bir hissəsi e, demək olar ki, xristiyanlıqda naslanlıqdə idi və az bir hissəsi e, İbrahim İləsəm dində olanlardır və çox böyük hissəsi isə demək olar ki, e, bütünlərə ibadə edir. Yəni müşrik, Yəni, toplumundaydılar. Yəni, müşriklərin cərgələrində idilər. Və o zaman bu göndələn elçinin də müşahidə edəndə dedilər ki, həyətində bu da xitan olunur və ondan sonra bu dedir ki, ərəblər də xitan olunur. Fəqali heraklu, hədə məliku hədil ummə qadda harabıdır, bu ümmətin sultanıdır, məlikid artıq deyir, izhar oldu. Yəni, o vaxtı bu insan xassanın göndərdiyi elçi gəlib xəbər verəndə artıq Herakl yəqin olur ki, göndərlən bu elçi Yahudilərdən deyil, Məsiklərdəndir, Ərəblərdəndir. Thumma kətəbə Herakl ilə sahibin ləhu bir rumiyyə və kəna naziruhu fil ilim. Sonra Herakl ə, bu özünün əəəə bu başına gələn bu məlumatları Rumda özünün bir yenə də özünə özünün, özünün eliminə uyğun bir insana, yəni göndərir e, və e, Məhəmməd peyğəmbərsə haqqında xəbərlər ona, yəni çatdırır. Herakul ilahimse felem yarmi himsan hatta taho kitabu min sabi yuafiqu ray Herakul ala khurucun nabi sallallahu anhu anahu nabi. Və deyir e, bu Herakul e, o adama məhhtub göndərildikdən sonra öz Himsına gedir. Hims şəhəri də Düz, indi də ə, demək olar ki, Suriyada mövzul olan şəhərdir. Düz, indi biz Suriya adı veririk, amma Peyğəmbərsənin dövründə ə, Şam deyiləndə Şam ələti Fələstin, Yardaniya və Suriya torpaqların ahat edirdi. Və o vaxtı e, Hims şəhəri var idi, kim mövzud kimi var idi və Hims şəhəri o vaxt ki, e, Rumun, yəni paytaxtı, yəni Herakilin məskən saldığı yer Himsdə idi. Yəni, bu ülkü dəməkdən qat-qat, yəni, böyük idi. İndi düzü dəmək şəhəri böyük idi, amma o vaxtı Hims şəhəri daha da böyük idi. Və Herakil e, məhdubu öz Rumdakı yəni, sahibinə və e, gedib Himsə çatar çatmaz, Artıq ona dostundan məktub, həmən adamdan məktub gəli ki, bəli, mənim dərəyim sənin kimidir, artıq sən dedin o Peyğəmbər s.ə.v əmri izhar olub bu artıq artıq nəbidir. Yəqinliklə ehtiqat edirlər ki, o artıq nəbidir, yəni Peyğəmbərdir ki, izhar olub. Fə ədnə hirəql-udamə rüm fi təskərətin ləhu bi ximsə fəm mə əmrə və bəbbə və qullqat Fulmatta, sonra bu artıq xəbər Herakləçədəndə Herakl bütün Rumun böyülərini çağırır, öz, yəni oturduğu saraya, məkana və qaplarını bağlatır və sonra onlara bu cür yəni xitab edir. Buyurur ki Yəməşərəl Rum həlləkum fil fəlahi və rüşdi və nəyəfbutə mülkukum fətubəyyu lihədən nəbi və Herakl bilirsiniz ki o vaxt ki dövrlərdə həyətəndə e, dövlət rəhbəri olmaq hasan şey deyildir. İndiki Günümüzdə demək olar ki, dövlət rəhbəri olmaq asandıdır. Niyə görə? Çünki haradasa heç kim sərbəst deyil. Hər hansısa bir insanı, hər hansısa bir qıraq bir insan yəndəyəri. Sadəcə o insan maket formasında qalır. Yəni, əslində ə, idarə edən, idarəçi əllərində olan, yəni qəti fərman verən, rəy verən, hökum verən kənar bir insanlar olur. Sadə, indiki, bu sadəcə indiki böyülər sadəcə, E, formal bir e, şey daşıyır. Yəni, əslində, heç bir e, əmiri, heç bir, necə deyək o iradəsiz adı, yoxdur, necə bir atımcadır. Amma o vaxt ki dövrlərdə, e, heçsə bu belə deyildir, o vaxt ki dövrlərdə e, həyətən də bu cür e, dövlət saxlamaq böyük bir cəsarət, bacarıq yəni tələb edirdi ki və Herakil də bir insan idi. Herakil artıq bütün bu peyğəmbər sosiam haqqında məlumatları toplayan sonra Herakil yəqin olur ki, bu Buna iman gətirmək ləbuddur. Bu, e, həqiqdəndə nicat yoludur. Fələ insanların saadət və xoşbəxtçilik yoldur və Herakil bunu dərk eləyir. Bu baxımdan əmr eləyir, bütün böyləri yığır öz sarayına, olduğu məkana və qaplarını bağlatdırır və deyir ki, ey mənim qövüm, ey rum əhəli, deyir, siz düz yox, e, nicat çatmağın e, və bu mülkünüzün sabit olmağını istəyərsinizdir ki, yəni, Yəni, sizdə olan bu, bu dəqiqə, əlvüzə olan bu əmrimansılıq, bu düzgünlük, bu e, firavansılıq və e, bu əlvüzə olan bu sultanlıq mülkümüzün əlinizdə sabit qalmasından ötürü siz həmən Peyğəmbərə bəyyət edərsinizmi? Yəni, onu demək istəyir ki, ey mənim millətim, əgər istəyirsinizdə ki, bu, bu firavansılıq sizdə qalsın, sizə gəlib dolaşmasınlar, ondan sonra əziyyət verməsinlər bu əlvizə olan bu mülkü viz, topladığınız, bu var dövləti viz, əlvizə olan bu hakimiyyət, bu dövləti bu mal dövləti vizin əlvizdə qalmasını istəyirsinizsə, bu Peyğəmbərə itaət elin, ona iman gətirin. Çünki qeyd etdiyimiz kimi o artıq e, ulduz elmi ilə də maraqlanır və həmçəndə bütün məlumatları toplayır. Necə ki, biz onun artıq e, Abu Sufyanın camatı ilə söhbətindən də qərara gəldik ki, bu adi insan deyildir. O təsəvvür ki, o sualları elə bilə vermirdi bu. A bu supeni verməklə o sualları məhz peyğəmbərlər haqqında, qövmələr haqqında onun məlumatı vardı. Buna görə hər bir sualı yerli yerində verdi və cavabların donlara layiqincə bildirdi ki, bu həmin o peyğəmbərdir. Yəni sizin ey onun qövməy, onun əhliyi, məhcəli ona ədavət eləməyin düzgün deyil. Bu həmin peyğəmbərdir. Hansı ki, mən onun yanında olsan, deyir, iman gətirsəm mən onun deyir, ayaqlarım yardım. Və bu artıq onu göstərir ki, bu də bu qövmünün bu cür firavansılığını isteyən bir insan idi. Yəni, bu həqiqtəndə böylərin, rəhbərlərin, liderlərin ən böyük hədəfi olmalıdır ki, öz qövmünün e, üçün, xoşbəldi üçün, əmiramansıq üçün, firavansıq üçün yəni çalışsın. Yəni, nəinki e, rəhbəliyə gəlib öz qohum məqrəbası, öz mülkünü artırsın. Xey, bu, həqiqdən də yəni, Herakilin e, vəssindən də görünür ki, Herakil öz qövmünün əmiramansıqlılığı, firavansıqlığı, var dövlətinin e, sabit qalmasını yəni istəyəndi. O, özündən canından elələsir gəmirdi, qoxmurdu. O, öz qövmünün E, necə deyir, talihini, yəni fişirləşir öz qövmünün talihinin firavan keçməsi üçün, yəni çalışırdı. Və fəhəlsu hey satan, hey satan humurin əl-vahşi iləl-əbvab və cəduhə qad Və onun qövmü, yəni Rum qövmü artıq e, Herakir bu sözlərin eşləndə elə bil ki, o zebraların e, vəhşi e, zebralar şansı ki, bir heyvan yırtızı görən ki, ora-bura qasanlar kimi yəni müəllif e, Abusufiyanın yəni bu İbn Natur bu qıstanı belə yəni, açılıyıcı yəni o məlumat onlara çıstanda onların halı deyir ki, o vəhşi e, eşşəylərin halı kimi oldu yəni zebraların halı kimi oldu sanki deyir çırpulqlar qapıya tərəf ki Yəni bu nə sözü deyirsən belə elə ki çıxıb getsinlər və gördülər yəni qapı bağlıdır. Fələ məra heraku nəfrətuhum və ayse minəl iman fə rudduhum əli və herakil o zaman ki görəndə ki bunlar qapıya çırpındılar və onların bu üz döndəlməyələrini gördü artıq onların imanından əl ümidün üzüdür. İmanından üzüm ümidün üzü və bu da onu göstərək herakil yəni onların yəni imanından ötür yəni çalışırdı. Və Herakilin qabağında hədəf idi ki, məhz onlar hidayət olsunlar. Çünki məhz Herakilin onları çağırması, qapların bağlanması öz qövmünün e, xəssiyyətin, xüsusiyyətin bilirdi. Buna görə o qapların bağlatdırdı ki, qoy onun sözünü dinləsinlər. Və Herakil gördü ki, artıq bunlar iman gətirən qövmü deyirlər və qaytərin onları mən məyyama, sonra dedi, İnni qoltu məqaləti ənifən axtəbr biha şiddətikum alə dinikum faqat aytu fasecədu lahu və rədu anhu və kana zalik Və hiraq gördü artıq bunlar bu cür və yenə də dedi ki mən artıq ə, öncə sizə dediyim danışığımı sizə dedim və mən deyir bununla deyir sizi yoxluyurdum. Yəni sizin öz dininizə olan şiddətliyinizi, sədaqətliyinizi, dininizə olan sadiqliyinizi yoxluyurdum. Artıq deyir, gördüm ki, səhidin öz dinimizdə, yəni sadiksiz, sonra deyir, onlar təzdən e, elə itiqad də ki, Herakil bunları sınağa çəkir, yəni dərk eləməyək ki, Herakil imanı gətirib, yoxsa yox və yenə də başladılar, Herakilə boyunə idilər, ondan razı oldular və sonra isə müəllif buyuruyor ki, bu da deyir, Herakilin ən axırıncı, yəni əmri idi. Yəni, düzdür, e, bəziləri e, bu qıssaya qeyd edirlər ki, İmam Buhari Rəhmallarının bu qıssanın bu vəhiyin başlangıcından gətirməsində deyil, hədəf nədir? Hədəf nədir ki, onu burada gətirib? Məhz İbn-Əcər Rəhmallar qeyd edir ki, e, bunun bir çox yəni, səbəbləri var ki, bura gətirməkdir və əsas məqsədi də odur ki, bəs e, hər bir Peyğəmbərə vəhq gələndən sonra, bəs onların aqibəti də məs Peyğəmbər s.a.q.bəti kimi olub və hər bir peyğəmbərlə vəhq gəlməmişdən onların hallarının bilinməsi məhz öz qövmü tərəfindən yəni bilirdilər. Necə Musa kimi, Nuh kimi və ondan əvvəlki İbrahim ə.s. kimi onların bütün peyğəmbərlər öz qövmülərin içindən gəlib. Onlar qıraq yerdən gəmiyik, kimsə desin ki, bu navələtdir, bunu biz tanımırıq, bunun xəbərimiz yoxdur. Məs bu qıssa təkcə peyğəmsan deyil, məs peyğəmbərdan öncədə, yəni bütün peyğəmlərin başına gələn bir əfvalahtlardır. Və hərçinin də e, burada gətirməkdə məqsəd də budur ki, necə axırıncı e, xitamına baxın ki, İmam bədi ki, va kənə -kə və deyir bu hirağın ən axırıncı, yəni işidir. Yəni qeyd eləyir ki, e, demək istəyi ki, əgər hidayət olubsa, onun hidayət ona fayda verəcək. Əgər hidayət ona verməyə, hidayət olmursa, və onun da ə, işi də elə ömrəsi, yəni kafirlərin, yəni aqibətəyi kimi olacaq. Və sonra da müəllif İmam Buxar Rəhmallah İman kitabına keçir və bu bölməni bitirir və başlayırıq iman kitabından.